...mina vänner... ...någonting helt annat. Hej allihop och hjärtligt välkomna till... ...Holkersborg! Äntligen! Hej och välkommen tillbaka. Nu är det dags att fortsätta vår gemensamma musikaliska resa. Förra gången vi träffades... Ja då spisade vi bara platten med Beatles och hade det mysigt ihop. Nu tänkte jag att vi ska spela ytterligare en sen ska jag ge mig. Förra programmet avslutade vi med Beatles covers och det finns en uppsjö kvar av sådana. Närmare bestämt 8114 unika covers framförda av 2756 artister. Allt enligt Beatlescovers.nl Coverversionerna började dippa efter 79, även om det blev en liten ökning efter 1980 på grund av mordet på Lennon då naturligtvis. Och då också covers inriktade på just Lennon. 1986 var bottennappet med endast 20 covers. Men å andra sidan, hur många av dagens grupper kan uppvisa 20 covers på sina låtar ett enskilt år? Men sen efter 2000 då Beatles One släpptes på CD, ja då exploderade. 2001 gjordes 373 covers och toppen nåddes 2006 med strax över 400 covers. 2020 gjordes 89 och förra året, alltså 2021, så gjordes 27 covers. Det är ju helt otroligt. Tänk att en grupp som splittrades för över 50 år sedan- Fortfarande uppenbarligen fascinerar dagens artister. En grupp som fascinerades var New Grass Revival som har gjort flera covers av bitlarna. Som hörs på bandnamnet så spelar de new grass som är man kan säga en utvecklad gren ifrån bluegrass fast med lite friare tyglar. Och förmodligen så har du inte hört Beatles i Newgrass-version förut. Så du, spänn öronen nu och lyssna. Utah! Grass Revival från CD Friday Night in America som släpptes 18 nej, 1989, va? om det var en cd i alla fall. Newgrass, det är ju inte det jag lyssnar på liksom en vanlig tisdagskväll. Men visst är det här en skön version av en bra låt. Och du, huh, vilka instrumentalister de är. Tillbaka nu till 70-talet. En grupp som jag alltid har gillat ända sedan jag lyckats fånga dem på ett skjutumsrullband S.I.C.S. Ja, de påminner lite om Chicago men med, tycker jag då, fyndigare melodier och ett betydligt mer definierat blås och skrovligare röster jämfört med Peter Cetera i Chicago, vars röst jag i och för sig också gillar. CCS är en brittisk grupp som bildades 1970 som Collective Consciousness Society, det vill säga CCS. De blev kända bland annat för sin stora blåssektion av skickliga blåsare. De hade tre hits i Storbrit Storbritannien, Hold Out of Love, Tap Turns on the Water och Walking. Alla tre låtarna låg också på 10 i topp i Sverige 1971. Sen 1973 kom 16 tons, vilken också hamnade på 10 topp. Åh, oh, så jag gillade den låten. Men nu, nu har jag fattat mitt svåra beslut och valt en låt av alla som är lika bra det där med att blunda och peka det var ju liksom inte min grej om du kommer ihåg men i begränsningen visar sig mästaren som det heter och mästaren har nu lyckats svälja mm. CS Walking. Alltså vilka variationer i låten och vilket blås och vilka sandblästrade röster. Ja, tyvärr höll gruppen bara tre år, vilket är tragiskt. Tänk hur mycket bra vi skulle få tugga i oss om de fortsatt några år till. Kom ihåg att du aldrig får snyta dig i mattan. Ja, Nej, men det är väl klart att man inte snyter sig i mattan. I alla fall inte om man är bortbjuden. En artist som jag haft en liten ja, ambivalent inställning till är James Joplin. Hon kom ju tyvärr att tillhöra The 27 Club. Det vill säga stjärnor som har avlidit vid 27 års ålder. Hon dog... 4 oktober 1970. Fyra månader efter hennes död då släpptes LPN Pearl. Den innehåller flera hits. Hennes egen Move Over blev en hit på tio topp. Me Bubba McKee blev billboard etta. Och den sista låten som hon spelade in innan hon dog, det var Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Hennes mest kända låt är väl Peace of my heart. Men den finns inte med på skivan Pearl. Men det gör den här låten. Produktion och ljud är bra. Samspelet mellan piano och gitarr tycker jag är suveränt. Förstärkningen av orgel i refrängen intelligent. Men rösten, framförallt rösten. Jag, jag får fortfarande gåsud på armarna i inledningen. Och sen växlar hon mellan hårt och mjukt i sången. Och i de mjuka partierna då känns det, det... Det känns, vad ska man säga, väldigt äkta. Och lyssna, lyssna, lyssna på början. Hör du att hon producerar två toner samtidigt med sin röst i inledningen? Aj, ja, det är möjligt att jag inbillar mig, men jag... Hör två toner i rösten i det inledande skriken. Lyssna själv. All, all around the world, trying to find something to do with your life, baby. When you only got to do one thing well, you only gotta to do one thing well to make it in this world, baby. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it, baby. You got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on. Cry Baby James Joplin. Originalet till den här låten skrevs redan 63 och gjordes av Garnet Mims and the Enchanters. Men jag tycker att Joplin verkligen gjorde den här till sin egen i den här versionen. Trasigt och desperat. Men stort artisteri föds ju ibland eller ofta ur smärta. Nu till Joplins äh, äh, snudd på motsats. Ibland ramlar man ju över en låt som inte framförs av en stor röst liknande Joplins eller ett överdådigt arrangemang. Men, men ändå så fastnar man. Som Joni Mitchells låt Both Sides Now. Joni är en kanadensisk singer-songwriter som har skrivit många fina låtar, varav den här kanske är den mest kända, jag vet inte. Hon satt på ett plan 1968 och för att fördriva tiden så läste hon en novell skriven av Saul Bellow, Henderson, The Rain King. I början av boken så är karaktären Henderson också i ett plan. På väg mot Afrika. Och när han tittar ner genom fönstret så ser han molnen under sig. Och Joni berättar. Jag lade ner min bok, tittade ut genom fönstret och såg precis samma sak. Molnen ovanifrån. Direkt började jag skriva den här sången och jag hade ingen aning om att den skulle bli så populär. Den har spelats in av massor av artister. Frank Sinatra, Glenn Campbell, Willie Nelson och många, många fler. Min favoritversion är, är av Roger Whittaker, The Australian Whistler. Den som först gjorde låten känd var dock Judy Collins. Men Joni gillar inte den versionen trots skjutsen det innebar för hennes karriär. Men jag tycker vi kör originalet med Joni själv. Hon hade ofta originella stämningar på gitarren och på den här låten som är skriven i F-dur då har hon stämt gitarren i E, B, E, Gs, B, E och som ett kappo på andra bandet. Ja, det här är väl förmodligen bara intressant för hittarister, men desto intressantare för dem. Everywhere. in June It's now Sides nu ska vi prata om en helt annan kvinna, nämligen... She. Hon som är den första jag aldrig kan glömma. Hon som är sommarens sång, kölden som kommer i höst. Hon som är skönheten eller odjuret.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 of a day She may be the beauty of the beast may be the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dream a smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them when they cry She may be the love that cannot hope to life may come to me from shadows of the past That I remember till the day I die She may be the reason I survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for through the rough and ready. years Me, I'll take her laughter and her tears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 och hans låt Chi, skriven av Charles själv och Herbert Kretzmer och släpptes som singel 1974. Den är egentligen skriven för en tv-serie, den brittiska serien Seven Faces of Woman. Den silade direkt upp som nummer ett på listan UK Single Chart och där blev den kvar i fyra veckor. Den nådde även nummer ett på den irländska lista men den hade svårare här ute i Europa där just den där tv-serien inte visades. Låten fick en renaissance 1999 när Elvis Costello spelade in den för filmen Notting Hill men som vanligt så höll vi oss till originalet. En annan grupp som förtjänar att spela sig folkrockgruppen Crosby, Stills, Nash och ibland också Young. Den här gruppens signum är underbara vokala harmonier och vi hörde ju tidigare en vacker version av Beatles Blackbird. Men nu ska vi lyssna på en annan låt. Nash skrev den här i början på 70 när han fortfarande var med i The Hollies- men den blev aldrig inspelad av den gruppen. Graham Nash som också är fotograf och samlare av fotografisk konst inspirerades till den här låten av ett fotografi som kallas Child with Toy Hand Grenade in Central Park. Ett svartvitt foto från 1962 taget av Diane Arbus som visar en pojke som står med en leksakshandgranat i handen. Nash kallade låten Teach Your Children.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 Know the fears that your elders grew by, and so please help them with your use. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Cross still and Nash. Teach your children. Ja, tanken med Holgers hörna, det var ju att följa någon sorts eh, kronologi över musiken under min uppväxt. Och eh, jag har slarvat rejält, ser jag nu när jag blickar tillbaka. Men man hittar ju så mycket annan bra musik också som man vill dela med sig av. Men nu, bot och bättring. Så nu hoppar vi tillbaka till när jag föddes. Mamma och pappa bodde i något som kallades Nymanska stenhuset i Sundsvall. Strax efter att jag föddes ja, då blev pappa arbetslös. Han var chaufför och jobbade bland annat med att köra likbil. Vilket ingen i familjen tyckte var speciellt kul då. Ja, förutom jag som var nyfödd, Jag minns inte att jag bildade mig någon uppfattning om min fars yrke. Men när eh, Olle Norell tio år senare släppte låten begravningsbyrån eh, Bröderna Byström då blev det hysteriskt eh, roligt att pappa Holger Byström kört likbil i Sönsvall. Och det här, det är en snillrik berättelse och en helt makaber historia den är sparsmakat framförd med sång, gitarr och bas pappa fick skivan i present av en brorsdotter men den skivan är så sönderspelad så jag har fått titta en annan källa men som sagt, det här är en låt som berättar en story och de låtarna ja, de är ju de bästa Gottfrid Holmlund från Holmen, Han for till Sundsvall i en affär Men han var hjärtklän och bra och gammal Så bäst han var där så låg han där Han for om där på kontorsgolvet, Så nu har Holmlund fallit ifrån Sa hon som ringde hem till Fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik fornet till Sundsvall att hemförlova Gottfrid Holmgren per biltrafik Den enare själv var han som körde och bror hans Halvard han följde med de svepte Holmgrenheden till kista det hade sett vad som skulle ske men så kom tanken att mens man liksom ändå är i Sundsvall för en gångs skull Man borde råsen sväng på knausten liten än så inte man vart full Så sa den halvart till brorsan när som tyckte detta var riktigt tänkt Så de parkeras sin bil med kista i vilken Holmlund var neder sänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvallstad Och efter en stund modde enar bättre än varje människa i medeltid. Men då sa Halvard: nu får du ge det, du kan inte feen ta in och mer Tåndanschen även och tills, men du blir ju rattfull, det var som sker men då sa storbrorsan Enar Byström som med finuli och yrkesban Tror du polisen tänkte på att stoppa en svart bil på ljusadan? För att se åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull När tro mig halvart i våra yrke Så än är riskfritt och kör är full du är förfallen, så sa en halvard, men du har rätt vad jag kan förstå Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i norra skog Gick inne havarna ut från kna och stod bort i bilen med han som dog Nenar kändes nu rätt prägat och körde därför i sakta fart Igenom sundsvallut i sin svart bil och solen sken allt var ganska rart Jag går mot döden vart jag än går så sjöng broder Halvard och bak hans rygg Låg gubben Holmblund ut i sin kista nu in i döden så lugn och trygg man körde E4 norr mot Övik Och snart var bilen i Härnösand Och rak var vägen och ljus var dagen Och man sjöng sånger på Tuman hand. Man kom till skulet, till skuleskogen Här vart det krokigt och här sa slant det plötsligt till på vis förnenar Som for vägen och öffern brant en våld slog bilen och kista föll ut genom bakdörrar som for upp Kistlocker rasa och ut bland mjölkört och åker senap för Holmluns kropp, begravningsbyrån, bröderna Byström Ramla ur likbilen även det Och slog sig sanslös. sen kom polisen och dö förklarade de alla tre på backen på kyrkovallen stod gumman Holmblund med barn och mog I svarta kläder och dödstyst väntan på bystrums pontjack Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen Men vad var det? Vid ratten satt ingen enar Byström och ingen halvart satt där brevet när bilen stannade steg där ur, två poliser som gick med dystermin Och öppnade dörrar längst bak i bilen och där såg senar med brorsan sin På varsin sida om Holmlunds kista och att nå formen var ganska fin Det framgick bland annat där utav att de låg och snarka för full maskin Begravningsbyrån, Bröderna Byström, Enars så Halvarts i Örnsköldsvik. Av denna händelse er höll knäcken och är sedan den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång. Så är det bara för att polisen som lyfte armen hört denna sång. Olle Norell med Begravningsbyrån, Bröderna Byström. Tillbaka till Sundsvall och Stenhuset. Pappa blev som sagt arbetslös och vi tvingades flytta. Men långt efter det så fortfarande pratar ofta mina föräldrar om det där stenhuset. När de hade fest hemma så var det nästan alltid någon gammal granne med från det där huset. Och nyman stenhuset kom upp i samtalsämnena i lätt romantiska skildringar. Så jag hade en väldigt romantisk bild av mitt första hem, även om det var kortvarigt innan vi flyttade därifrån. Självklart har jag inga minnen, jag var kanske månader gammal när vi lämnade. 1991 så dog pappa, och jag och min drygt tio år äldre bror satt och gick igenom kvarlåtenskapen. Ja, du vet hur är det är. Det är gamla räkningar det är sparad reklam det är gamla visitkort brev, urklippta dödsannonser som äldre människor samlade på kvitton, arbetsgivarintyg ja, där hittar vi ett där det stod att Holger Byström utmärkt sig med att föra ett nyktert levende under arbetet. Ja, men det skulle jag också vilja ha inskrivet på mina arbetsintyg. Ja fast det är klart, jag är ju klar med jobbsökandet nu. Men där fanns också ett och annat foto och så dök det upp ett foto av en jättefull byggnad. Det såg ut som taget av ett getto ifrån Warszawa under kriget. Ja vad kan det här vara? Frågar jag brorsan. Ja men det där är ju Nymans stenhus, svarar han. Och så pekar han ut vilket fönster som tillhörde vår lägenhet. Jag tittar på fotot och konstaterar att många fönster var jänsatta med plyfaskivor. Ja men det såg ju helt, ja du vet, hemskt ut. Brorsan förklarar att ja, men det var ju enkelglas i fönstren och det fanns ingen centralvärme. Det var svinkallt i lägenheterna på vintern så folk satte skivor för fönstren för att inte frysa ihjäl. Det fanns ingen rinnande vatten så vattenhinken i köket hade ofta en isskorpa som man fick slå hål på när frukosten skulle tillagas. Någon toalett fanns ju inte heller men däremot olika bås ute på gården där varje familj hade sitt eget torrdas. Jag var helt chockad. Att jag var född under såna miserabla förhållanden, det, det var svårt att fatta. Så det kanske var tur att pappa blev arbetslös. Det fanns ett jobb som glasmästare i Ljusdal. Gubbarna på den tiden de var ju ganska flexibla och händiga. De kunde lite av varje, de var praktiskt lagda och lättlärda. Så pappa sökte jobbet och fick det. Ville familjen... Flytta till Ljusdal och lämna de trygga hemtrakterna i Medelpad? Nej, absolut inte. Men alternativet, det var ju att börja tygga Hej, hej. Eller svälta ihjäl. Så vi hade inget val, vi flyttade. Det här, det var alltså drygt tio år innan Hasse Burman kom med sin protestlåt mot detta fenomen att människor i Norrland tvingas söderut. Men vi, vi hade inget annat val än att flytta. I Sverige finns en rik provins med överflöd på allt med malm och skog och forsar och med mygg och pite Men framför allt så finns det rum och ytor för en bar. Och här så kan man mäta fisken Storlek i hektar Vi flytt inte Vi flytt inte Nej aldrig i vår tid Från att Norrland Kan vi inte flytt på oss Utan strid I Norrland skryter inte om fisken Vi tar den Så tjock vintermörkret Men vårt sommarljus är skit Skär upp och paketera det Och sälj det bit för bit Köp löft av oss Köp snö så ren och svalka er ett tag När det blir hett i innerstan En kolosmättad dag Vi flytt din vi flytt in, intensiv fantasin Här är det mycket bättre Så flytt hit med industrin I Norrland skryt vi inte om löftet Vi har den I Norrland blir vi färre När de andra får bli fler och skatten, den blir värre här Men aldrig vi oss ger Så länge geten mjölkar oss Som har haren har sin gång Kom hit och bli som en av oss Plackväska på en gång Vi flyttar in, vi flyttar in Vi trycks i norr, sand. Vi håller i med hårda takar, bort oss, den som kan I Norrland skryter vi inte skatten Va? Med fil och tumbröd bryta vill vi fira varje helg Och skulle maten tryta, ja då skjuter vi en älg En vacker jord runt huva, ja det gör en absolut Till patriot så inte man vill flytta på sig söderut Det flytt inte, de vi flytt inte någon annanstans på jord i Norr, vi stannar livet ut, det blir vårt sista ord. Vi flyttar inte, vi flyttar inte någon annanstans på jord. I Norr, vi stannar livet ut, det blir vårt sista ord. Vi flyttar vi flyttar inte. Nej, det är inte något att resonera om för vi flyttint inte. Vi flyttint med Hasse Burman- nu går väl snarare flyttlassen åt andra hållet, åt norr. Det är där stabil och billig el finns. Vilket lockar företag att etablera sig så det är väl där de nya arbetstillfällena kommer uppstå. Ja, så snart kommer flyttlassen att gå från Stockholm till Skellefteå. Det är nya tider nu. Vi flyttint är skriven av en kompositör som jag nämnde i tidigare avsnitt. Han har skrivit 1243 låtar enligt Stim. Kommer du ihåg vem det var nu då? Ja just det. Tore Skogman. Låten förärades en plats på Svensktoppen i tre veckor. Ungefär när den här låten lanserades- i radio, ja då var familjen tillbaka i Sundsvall. Pappa hade blivit friställd som glasmästare i Ljusdal och hittat nytt jobb som busschaufför i Sundsvall. Så 1966 då var vi åter tillbaka i min födelsestad. Runt 1970 var vi och hälsade på min storebror som hade flyttat till Uppsala. Och då fick jag samma känsla som när jag kom från Ljusdal till Sundsvall Wow vilken metropol Vi gick runt i Uppsala City och det var jättestort och på Tempo hittade jag en LP för 9,75 som jag köpte ja, I mitt musikrum som jag har nu så har jag gjort en vägg utav lister där jag kan sätta upp olika gamla LP-skivor och ibland så sätter jag upp den mitt livs första LP. Den heter Hits from the 60s. Och innehåller massor av bra låtar. Ja, mycket dåliga också. Men de bra i alla fall. Sun of Silence, Where Have All The Flowers Gone, Universal Soldier med flera. Men anledningen till att jag köpte den. Det var Good Morning Starshine från musikalen här. Ja, oh, den har ju så snygga stämmer och jag är ju lite svag för det. shy The earth says hello Good morning sky There's love in your skies Reflecting the sunlight In my lover's eyes Good morning To the Abba-Nabba Early morning singing song Chine med Oliver. När filmen sen eh, alltså här spelades in 1979 då har ju låten en helt annan karaktär. Då är det en tjej som sjunger till en superhetsig bas och väldigt drivande trummor. Den är ju också riktigt bra men på ett helt annat vis det är nästan som en helt annan låt skulle jag säga. 1973 är jag ganska säker på att det var då åkte vi och hälsade på de vänner som vi hade fått i Ljusdal. Och jag fick träffa min kompis Peter. Vi blev kompisar på grund av att vi hyrde övervåningen i deras hus när vi blev tvungna att flytta till Ljusdal. Och det var väl så att det kanske var det enda boendet som mor och far hittade i en hast när min far fick jobbet gissar jag. Peter. han hade nu hela övervåningen för sig själv och det kändes lite konstigt att min vän hade den ytan för sig själv som hela min familj på fyra personer hade levt på. Han tog fram sin skivspelare, du vet den där med högtalare i locket för att spela en ny skiva han just köpt. Och då kände jag faktiskt lite av en sjukans bittra eld brinna i själen. Men i samma stund som han satte på skivan, då slocknade av en sjukan och ersattes av tacksamhet. Att jag fick ta del av denna grymma låt av en artist som jag aldrig, aldrig hade hört talas om. Det var långt senare som jag fattade att han var svensk. You I said to keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep on. I don't know what it is, but baby, you're getting through to me. I've a heart that's never been hurt. It's happened before, but you got this a little something about you that makes it ache so much. Keep on. I said to keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep on. You know what it is, but baby, you're getting through too much. Like nobody else So touch me again You your broad love The love never was Again and again and again And again and again And again and again And again Keep on I said I keep on baby Whatever it is you're doing to me So keep on I don't know what it is But baby you're getting through to me So keep on Ja, Självklart så var det ju Jerry Williams med Keep On från 1973. Den låten gjorde avtryck i mig och jag tänkte att ja en vacker dag ska jag också ha den skivan. Hörde ni också det maximala utnyttjandet av stereo med trumpeterna i ena kanalen och saxofonerna i den andra med hundra procents separation. Jerry var en himla skön snubbe som jag på något sätt har burit med mig sedan dess. Och jag har sett ett antal konserter med honom. Och tack och lov även hans sista. Man måste ju få lira. Vilket ös. Och han hade fortfarande rösten, konditionen och kroppen. Jag tog faktiskt några bilder av hans biceps. Ja, man är lite avundsjuk. Men jag är så tacksam mot min kompis som lockade med mig till den sista konserten och även fixade biljetterna. För 15 år sedan då var vi ute med vår husbuss. Vi har en skania från 1963. Och någonstans i Norrland så hade vi stannat för att tanka och jag sitter bakom ratten. Då svänger det upp en MC bredvid oss och knötten halvskriker –Järla schyst busshörre! –Det är järka. Folkets man som lämnar oss alldeles för tidigt. Eh, tillbaka till Ljusdal nu då. Eh, Peter satte på en ny skiva, en betydligt äldre. Eh, kanske något som hans föräldrar hade köpt för den var från 65. Men i samma anda, grymt blås, grym sångare– och sen med den här pausen, där trummisen får svinga loss lite extra. Så eh, vi tar den också. I'm Yesterday Man med Chris Andrews. Jag gillar när saxofonerna ligger med i låten och småputtrar hela tiden. Åtminstone i den här låten och även i Jerkas låt. ni, nu är det dags att runda av. Men kommer du ihåg hur tv avslutades förr och hur de rundade av? Ja, då satt man med en halvdrucken öl på lördagskvällen och lyssnade till den här melodin. Ja, naturligtvis så är det ju Micke B. Tretov som står bakom den här signaturen. Nästa program, då ska vi prata Melodifestival. Oj, jag ser på min önskelista av låtar. Ja, jag har svårt att lämna 60-talet tydligen. Trots att jag för flera program sen så att vi skulle in i 70-talet. Men det verkar som jag lider av någon form av separationsångest från det glada 60-talet. Men förr eller senare så. Du, tack för att du hängde med. Jag hoppas vi hörs igen. Tack och kram från din Holger.